І полтавців не беріть, дуже ледачі, порадила Марго. Марго, тут литвин, брать чи не брать? Литвини підступні, брехливі й дурні. Беріть побільше степовиків. А яких? Тут два види, великі, красиві та маленькі кривоногі. Великих красивих беріть для роботи. А маленьких кривоногих для любові. Марго тут затисався один тибетський монах. Лишіть його для мене. Марго з насолодою обходила ряди чоловічого племені, думаючи ось вона, дискримінація чоловіків. Казали, що її не існує. Ахмед делікатно підштовхував її, наче бажаючи щось показати. Нарешті вона зрозуміла, на що він натякає. На високому помості, як на п'єдесталі, стояв зв'язаний андибер. З оселедцем, золотою сережкою у вусі і кривавим рубцем через усе плече. «Ага, попався?» Я хитно промовила Марго. Попереджаю, ще раз утечеш уб'ю. Доведеться королеві дорого заплатити Ахмеду щебетав купець. Він мені ой як не просто дався. Десятьох моїх воїнів поклав. Не переймайся, Ахмеде, Марго ніколи не торгується. Місто гуляло всю ніч. Марго вирішила напитися до упаду. Що і зробила. Марго підхопилася з ліжка. «Де я?» Довго впізнавала образи рідної спальні. До обох боків приліпилися дві піжамки у ведмедики. «Цікаво», – подумала Марго. А коли починається жінки клімакс Може, я вже напередодні потихеньку божеволію? Вона спробувала встати з ліжка. Тіло стисла жахлива крепатура. Марго, пересилюючи себе, встала, прийняла гарячу ванну, наче стало легше. Ось прокинувся Максим. Спитати в нього, як я дійшла додому? Ні, краще не треба, ганьба яка. На кухні хрестися та втікай. І з чого почати? Роботи не початий край. А що значить не початий край? Не початий, тобто цілий край це земля чи кінець? Мабуть, кінець. Отже, нема ні початку, ні краю, тобто безмежність. Безмежність у просторі, а в часі вічність. Тобто роби роботу вічно. Боже, яка багата наша мова. Марго завжди займалася філософією слова, доки поралася на кухню. Прибирання в хаті теж завжди викликало у Марго філософські асоціації з приведенням світового хаосу світовий порядок. А це є власне творення світу. Тобто, якщо хочеш зробити щось путнє, почни з наведення порядку. Саме це було необхідно, Марго, саме тут і саме тепер приводячи матеріальний хаос у матеріальний порядок, привести свій душевний хаос у душевний порядок. Максим зайшов до кухні. Мам, дай Не треба, я сама. Ну, які новини, синочку? Та ніяких. Які на сьогодні плани? Та ніяких. Марго замугикала, підніс щось легеньке, і робота зарухалася. Прибирання, миття посуду, готування сніданку, замішування тіста, прання білизни, мугикання і філософські роздуми –